Když teď povím šrámková sobotka, tak jistě zpozorní jednak všichni, co mají rádi díla básníka, spisovatele a dramatika Fráni Šrámka, jednak milovníci uměleckého přednesu. Letošní 58. ročník festivalu Českého jazyka, řeči a literatury Posouvání hranic, jak zní podtitul Šrámkovy sobotky, začne 28. června, ale důvod povědět si o festivalu je už teď. Proto ve studiu dvojky vítám jednoho z organizátorů Jakuba Novo. Posada. Pěkný den. Dobrý den. A ten důvod spočívá v tom, že už teď se můžete registrovat na různé akce, které Šrámková sobotka nabídne. O co bude největší zájem? Co myslíte, kde bývá největší tlačenice? Co se registrace týká? Tak nám jde zejména o dílny, které nabízíme, které jsou pestré, zabývají se různými ať už spojenými s českým jazykem, řeči a literaturou, což je vlastně náplň toho našeho festivalu. A doufáme, že právě do těch dílen se přihlásí co nejvíce lidí. Nezaujalo no třeba, že máte dílnu na opakování pravopisu? Já no myslím, že to nikomu neuškodí. <laughs> Taky si to, myslím, ta slova <laughs> podepisují. No a když už člověk bude nabušený informacemi a zkušenostmi sdílen, jaký kulturní program bude? Kulturní program bude pestrý, jako vždy, samozřejmě v rámci našich možností, nicméně uh, účastníci se mohou těšit na celou řadu divadelních představení, na filmové projekce, na, poslechové, na poslechy rozhlasových her, autorská čtení a v neposlední řadě i několik koncertů. Uvěte za největší lákadla, alespoň podle vás. Podle mě osobně, já se hodně těším na koncert pana Jiřího Šmicera, těším se na projekci vlastně filmu z cyklu České století, která se bude věnovat ročníků spojeným s chartou 77 a také se dost těším na koncert skupiny Zrní Kladenské. No vidíte, já jsem čekal, že ještě uvedete, že se těšíte na poslechy rozhlasových her Ženich pro Marcelu, Ivana nebo anebo Lidojedi od Petra Píchy a Jaroslava Rudiše. Český rozhlas je tradičně součástí, že? Šrámkové sobotky. Určitě, tak na tohle se samozřejmě těším také. A já jsem myslel ty hlavní <laughs> večerní programy. Těším se na to, že Český rozhlas je součástí Šrámkové sobotky. Několik lektorů z uvedených dílen je dokonce zde zaměstnaných <laughs> a nejen, že se budou poslouchat hry, ale bude se také o nich diskutovat, že? Určitě mm -hmm. Koho jste pozvali Z tvůrců uh, jsme pozvali uh, samozřejmě, objeví se Hanka Kofránková, která k nám jezdí dlouhá Paní léta Paní režisérka Paní ano. režisérka, ano, objeví se pan Dan Moravec, objeví se Petr Pícha uh, a pan Hoštička nás také navštíví nevidíte a za to můžete vlastně vy, posluchači, napadá mě, protože platíte rozhlasové poplatky, tak za to vám děkujeme. Jaké téma jste zvolili pro ten letošní ročník Šrámkovy sobotky? Téma je norma a ne posouvání hranic. Je to z toho důvodu, že si chceme připomenout nějakým způsobem, ať už výročí sametové revoluce nebo zahájení vlastně první světové války, a celý ten program, i ty dílny se vlastně budou věnovat překračování, posouvání, vymezování hranic. To se může, to je velmi patrné, zejména řekněme v přednáškách, které jsou také nedílnou součástí programu, festivalu. Budou to určitě hodně zajímavé diskuse, které se letos opět povedou na Šrámkově sobotce. A ještě mě zaujalo, že na začátku programu máte také konferenci na téma maturita, zkouška dospělosti a zatím je napsené otazník. Proč ten otazník v tom názvu toho tému, to, napoví, to napoví ta naše konference, jedná se o Barcamp, což je takový nový způsob e, konferencí. Přihlásit se může tak říkat kdokoliv. E, bližší informace samozřejmě najde každý zájemce na našich internetových stránkách, jakožto i o celém festivalu. Nicméně uvidíme, jestli na tu otázku dokážeme zodpovědět během konference? Hmm, jestli ten otazník třeba dokážete vymazat, to by bylo prima, kdyby se to povedlo, ale to se na konferenci asi nedá, že? No, to se musí ve školách potom. To se musí ve školách a potom tam někde nahoře. Což je samozřejmě <laughs> mimo naše možnosti. Říká jeden z organizátorů Šrámkovy sobotky, ta letošní začíná 28. června a potrvá až do soboty 5. července. No a pochopitelně u nás na dvojce oni určitě ještě uslyšíte. Tak já děkuji za návštěvu. Naslyšenou. Díky, naschle.